Клоботалася хмара збитої татарами куряви, що вкривала все поле, ге наш довгір'я, на якому грізним, долгавим півколом стояв табір Хмельницького. Вечоріло. Рушай! махнув рукою богун, і запорожці, сторожко поглядаючи на всі боки, де степом, де яром, а де й невеличким гайком, обережно а швидко то бігли своїми татарськими кіньми до крутого байраку. Смеркло. Ну, тепер уже чортового батька помітять ляхи, буркнув товстий сивочубий запорожець, що біг з богуном поруч. Тут зараз ярок невеличкий буде, а там і крутий байрак. Обережно спустилися в ярок. Тут було вже зовсім темно. Густий орішник розрісся по схилах. Ледве можна було проїхати. Довелось розтягнутися в довгу лінію. Тихо, ледве чутно ступали коні. Богун їхав попереду. Раптом він став як укопаний. І вершник, і кінь разом почули в гущавині якесь шарудіння. Може, то вуж прослизнув десь між гущами? Може, то птах переляканий порхнув? Шарудіння почулося ще раз. Сумніву не було. «Люди, хто йде?» – запитав хтось із темряви. «Свої», – тихо відповів богун і зітхнув з полегшенням. «Не ляхи! Хто свої? А ти підійди ближче, то й побачиш!» Невиразний гомін почувся в гущавині. Висока пустать із самопалом у руках вилізла з кущів і зупинилася перед богуном. «О, та це ж козаки!» – радісно скрикнув невідомий і опустив рушницю. «Козаки, козаки!» – стримано заголовча в чагарниках. І з усіх боків почали з'являтися якісь постаті. Хто з самопалом, хто з шаблею, а хто й просто з важким дрючком чи з косою в руках. «А ви хто таки будете?» – строго запитав Богун. «Ми з Корсуня. Спалили ляхи місто. Ну, ми й повтікали. Тамон далі в печері жінки, діти». «Ну, а сюди хіба не заходять ляхи?» «Ні, тут безпечно. Та навіть якби підкнулася якась чата, ми тут їй з нашим семеном такого дамо». «З яким семеном?» «Та з семеном же, риндяком. Коваль тут один, стеблівський». «Стеблів, ти ж спалено. Ну, так отой коваль тут усім порядок дає. Інших просто до козаків справляє, а ми ось тут, коли печери вартуємо». «Ну, а тут у вас хто за отамана? «Та я ж», – відповів той парубок, що перший вийшов на зустріч, Та ж, Семен, тільки не приндяк, Палієнко. А ви ж, пане козаче, від самого Хмельницького чи що? Як бачиш? А чи не можна б з тим вашим ковалем погомоніти? А чого ж? Почекайте, коли печери, хлопець миттю за ним збігає. Гаразд, печера була під двома трьохсотлітніми дубами». Коли самого вістя розрослися горіхові кущі. Трохи далі темніла криничка. «Отут і ховаємося», – сказав Семен Палієнко, відхиляючи віти горіхового куща. Богун увійшов. У невірному світлі кількох каганців усюди, а вздовж стін печери, помітно було втікачів із погорілого і розграбованого поляками Корсуня. Ось якась жінка – заколисує на руках дитину. Далі дівчина журно схилилася над хворим, а онде, столітній дід, омостився якомусь клункові і, немигаючи дивиться на полум'я каганців. «Добрий вечір!» – привітався Богун. «Добрий вечір!» – несміливо відгукнулися чиїсь голоси. «А що, Семен не приходив?» – запитав Палієнков діда. «Та онде ж він!» «Хіба не бачиш?» – кивнув дід у темний куток. Саме приндяк був такий огрядний та високий на зріст, що богунові спершу здалося то якась величезна грудомаха відділилася від чорної стіни і посунулася на світло. Приндяк був у широких полотняних штанях і в білій сорочці. При боці таліпалася крива шабля. На руках у нього сиділа маленька дівчинка, Певно дочка, велетень, посадив її на долоню так, що вона опинилася немов у корзинці і простягнув у темний куток. «Ну, іди, іди до мами», – ласкав коваль. І Богунові чомусь здалося дивним, що в такого велетня такий звичайний голос більше пасувало б йому туром. «Бач, аж куди загнали на сляхи?» Довірливо промовив коваль. Та й то ще добре. Дехто тиняється ще там, На пожарищі. А багатьох їх зовсім нема вже на світі. Порубало кляте жовнірство. Спершу нічого. А як зайнявся був замок. Ех, та що там казати? Сотні людей загинули. А про хати вже, Про клуні, про добро, Про комори і казати нічого. Кузню мою! З землею зрівняли. Ну, а що, пане козаче, можна надіятись? Підкує Хмельницький ляхів? Треба, щоб підкував. Ходімось на свіже повітря. Поговоримо. Богун ще раз оглянув півтемну печеру. Нужденні бліди обличчя втікачів, їхні убогі клунки. Зупинився поглядом на дівчині, що сиділа над хворим. Обличчям вона чомусь нагадала йому. Оксану, щось подібне до туги, до неясного перечуття вирухнулося в грудях. Догун непомітно зітхнув і вийшов за приндяком у яр. Латажок утікачів розповів багато цікавого. Насамперед, від корсунців, що прийшли сьогодні надвечір, було відомо про намір поляків почати відступ завтра вранці. Відступатимуть на Богослав. Можливо, що й через крутий байрак. У Березняку, що коло байраку, дуже зручно зробити засідку і знищити без зайвого галасу передню чату поляків. В полі коло Березняка, ближче до Корсуня, є горбок порослий кущами. Тут можна залягти і стежити за рухом польського війська. Правда, за горбком можна сховатися не більше як десятьом вершникам, але зате, коли махнути з горбка шапкою, гасло буде помітне здалеку. У Березняку, коло крутого байраку, Богун наказав покопати рови і поробити засіки. Запорожці швидко взялися до цієї звичайної для них роботи. Але ні за що не встигли б зробити за ніч усього, що було потрібно. Якби не Семен приндяк, менше як за годину, він притягнув до роботи щось, чи не сотні втікачів з Корсуня і стеблела. Робота кипіла. Богун походжав од рову, давав поради, міркував, який безлад почнеться в польському війську, коли воно наткнеться в лісі на ці перешкоди. Вийдуть з лісу, а в цілковитім безладді. А там же у Байраці ще й рови, а чорнота з гармат. А Кричевський з кімнотою з боку. Добре, їй Богу, добре, тільки аби передню чату тут затримати і не випустити з неї живої душі. Слухай, Семене, звернувся Богун до предняка: чи не знайдеться в тебе чоловік з п'ятнадцять, щоб заманити ляський загін гущавину, ну кудись у бік від дороги? А скільки, пан сотник гадає, буде ляхів, то певно теж стільки, а там хто й зна. «Пробуємо», – сказав Приндяк, побалекою з Палієнком. «Заманять чи хвилювався богун. «А що як не заманять?» «Може б запорожців поперевдягати повстанцями?» Зорі поблідли і почали гаснути. П'ятдесят запорожців залишилися в лісі з повстанцями. Решта з богуном і Приндяком Подалися до того горбка, з якого треба було стежити за рухом коронного війська. Сонце піднялося над обрієм, коли богун з брендяком і десятьма козаками заліг коло горбка. Чотири десятки запорожців причаїлися в яру щось за чверть милі вбік. Звідси, коли богун махне шапкою, три вершники повинні були бігти чим дуж до Хмельницького і сказати, що ляхи підходять до лісу. Три інших мали сповістити про це Кричівського та Чорноту. На випадок, коли ляхи викриють богуна на горбку, запорожці з Ярка мали поспішити на Отсіч. Від'їзд богуна з козацького табору стурбував і дуже занепокоїв тільки одну людину. Був це Забузький. Сотник Семен Забузький не раз і не два бував у бувальцях. Чувано про нього і в Криму, і в Анатолії, і на Дону, куди він ходив кілька разів з такими, як сам, шукачами пригод і здобичі. Непоганий був з нього ватажок, та під старість щось усе більше зростала його жадоба до грошей, до всяких коштовностей. Казали, що не один скарб закопав уже Забузький у себе на хуторі, і що не завжди по Здобував він ці скарби. Не любили Забузького. Може, не так не любили за те, що жадібний був до золота, як за те, що в своїх хуторах зовсім топанськи ставився до підсусідків та апостолитих. Водив компанію з ляхами, і не те, щоб підлобузнювався, але в усяким разів був для них...